Bună ziua, dragilor, Este ora 12. Vă invităm la masa de prânz, ca în fiecare zi. Sunt Ioana Nedelcu și astăzi sunt un om fericit. Am alături de mine un om deosebit, un invitat special, domnul Ovidiu Lazar, pe care l-am provocat să stăm de vorbă despre cât valorăm ca oameni. Bine ai venit! video, dacă îmi permiți așa să mă aflu printre Sigur. prietenii tăi. Bine te-am găsit, Ioana. Spune-ne, te rog, dincolo de ceea ce înseamnă activitatea ta în teatru și am să-mi permit aici să spun un mesaj care tu l-ai transmis că te public și anume, fără teatru viața este ca cerul fără stele. Da, cred, da. în continuare. Cred că l-am... A fost o idee, am postat lucrul ăsta pe site-ul teatrului acum vreo 5-7 ani, cred. Uh, și cred că e nu cred, sunt convins că e valabil. Gândindu-mă eu atunci că tot ce înseamnă un act teatral, de la uh, opțiunea pentru text până la finalizarea lui într-un spectacol, e practic ca o, o călătorie prin anotimpuri, prin timpuri interioare, prin timpuri exterioare e ca o călătorie de zi, ca o călătorie de noapte și totdeauna am fost fascinat de când eram mic, de altfel de, de, de stele, de astri, și mai ales de pregnanța, de foșnătura de frământul lor în serile minunate, minunate de vară și în context spun că e valabil pentru că mă gândesc că, uite, noi suntem acum în noiembrie. Și eu, o chestie foarte ciudată că m-ai chemat, m-ai invitat acum în emisiune, pentru că luna asta pentru mine a, se desfășoară în, în rama a două sărbători. Pe 1 noiembrie am împlinit 30 de ani de la angajarea care regizor artistic în Teatrul Național din Iași Eram pe vremea de atunci până acum, am rămas marca 3 în Teatru Național, asta însemnând marca 1, director general, marca 2, director adjunct și marca 3, primul regizor al teatrului. În aștia 30 de ani, marca 1, și marca 1 și marca 2 au suferit, au suferit modificări radicale. Marca 3 se pare că a rămas în cei 30 de ani, iar azi este ziua de naștere a fiului meu, Matei Sebastian, și îmi 22 de ani. Îi dorim la mulți ani să aibă bucurii, Mulțumesc. să se simtă împlinit. Este împlinit. Eu am doi copii absolut minunați eu totdeauna m-a considerat un om norocost. Sunt norocos și din pricina soției mele, sunt norocos din pricina fiului și a fiicei mele. Fiul tocmai a terminat și își pregătește licența la filozofie, iar fiica mea în anul 2 studente la actorie, după unde lungă și de-a dreptul dramatică luptă cu mine, cu tatăl ei, eu nevrând ca ea să facă actorie, numai că și-a dorit foarte mult, a luptat cu mine, a luptat cu toate contextele și până la urmă a făcut ceea ce a făcut și m-a obligat să-mi dau seama că uneori, ca părinte, ești stupid, ca să nu spun mai mult, și trebuie evitate din răsputeri astfel de situații cu atât mai mult cât până la această vârstă sunt absolut convins că am fost un om care a iubit și a înțeles foarte bine pe ei. Dragilor, avem un telefon în direct, nu mai o secundă. Da, vă rog. Bună ziua, sunt în direct la Polonia Radio, la emisiunea noastră de prânz, iar cu sunt cu cine stau de vorbă, vă rog. O secundă, o să vă rog, să rămâneți ca să puteți intra în direct, nu închideți vă rog. Acum, vă aud. Vă rog. Bună ziua, domnul Andrei. Înțeleg că sunteți din Iași. Așa. Sunt, sunt din Iași, mă numesc Andrei și da? mă vă ascultat emisiunea în direct. Vreau să o salut pe domnul Iidu Hazăr, pe domnul regizor. Și eu vă salut. <laughs> Bună, ziua. Bună ziua. Bună ziua. Și... Se aude, se aude cu foarte întârziere la mine de asta Noi vă auzim o... foarte bine Noi aici în studio chiar vă auzim extraordinar de extraordinar bine de mine, da. da, și tocmai îmi tema Îmi plăcea subiectul de discuție Și am, am vrut să, să intre și puțin în discuție cu dumneavoastră Cu tot dragul Sunt dispus și predispus la orice provocare de orice fel Vă ascult eu sunt un mare fan al diferitelor subiecte de acest gen cu valoarea Nu știu, nu am prins exact subiectul de la început, exact ce s-a discutat, am pierdut. Tema noastră de astăzi dar... este cât valorăm ca oameni, domnule Andrei. Deci, referitor la această temă, invitatul da. nostru de astăzi, domnul Avidul Chiar nu început să ne spună despre el ca om, dincolo de ceea ce reprezintă ca om de, de teatru și... Dar tocmai plonjasem în, în zona părintească, mă refeream la copiii mei, în contextul cât valorăm noi ca om sau ca oameni, eu de câtva timp... Spun mereu că nu foarte important este cine suntem Și aici fac referință la treptele sociale Mai joase sau mai înalte pe care ne aflăm așa, așa Și este. mai mult ce suntem Pentru că acest ce presupune și autocunoaștere Presupune să ne cunoaștem și pe noi înșine să fim Și să ne oglindim cât mai bine în ochii celorlalți De la prieteni, copii, consoartă și așa mai departe da, și aici vreau să ajung și eu. De multe ori facem uh, în societate ceea ce vedem la alții sau repetăm uh, momente sau chiar facem acțiuni determinate de societate. Puțin suntem cei care facem ceea ce ne place și... Foarte bine ați punctat acest... Păi, dar tocmai pentru acest... că, în principiu, în momentul când ținem cont de cine suntem, de obicei suntem mimetici, de aici apare efectul ăsta de turmă. Dacă eu sunt, eu, eu am trăit acum câțiva ani, o, o, adică una sau doi, nu cred că e mult, eu am obicei de a întreba, când cunosc un om mai nou, ce ești dumneata la bază. Și când pun întrebarea ce ești dumneata la bază, mă refer. Inginer, doctor, născurar și așa mai departe. Și am, uh, într-un context anume, o anumită persoană mi-a spus, eu sunt la bază deputat. Evident că m-a abușit. Eu domnule, asta nu poate fi baza unei un, une existențe, baza unei ființe umane. Asta e o, e o întâmplare a ființei dumitale. Zim ce ești la bază. Și asta și s-a gândit un timp și zic că este clar că nu știi. Da, După da. aceea, mi-a zis inginer. Zic uh, inginer, nu ești, era clar. Da, și o să mai spun și o idee, și cu asta o să vă las. Se spune că în principiu oamenii la bază au o bunătate. Eu țin să cred acest lucru, deși văd fel de cele persoane de stradă, de multe ori analizez, mă uit, dar țin să cred că la bază cu toți avem acel gram de bunătate, mai mult sau mai puțin, în funcție de... Păi uite, pe vremuri exista A, un, era cel celebru Jean Jacques Rousseau care spunea că toți ne naștem buni, societatea ne pervertește, sau ne convertește. Asta este un lucru de adevărat. Eu n-am văzut niciodată în, în ochii unui copil de un an sau de doi sau de trei ani ură. Uh, uh, am văzut mirare, am văzut dezaprobare, am văzut totul, dar n-am văzut ură sau considerare, sau, nu știu, nici măcar nevoia asta de a ne taxa unii pe alții. Dar eu cred că noi trăim acum, vremurile sunt atât de schimbăcioase și atât de năclăite, încât un timp am fost închiși fiecare în casele noastre și am refuzat așa zis, a socializare. După aceea a apărut moda socializării excesive când ne întâlneam ca tâmpiții toți pe unde apucam și vorbeam toți de prostii, dar nimeni n-a ascultat pe nimeni și eram, de fapt, într-un vast cor al surzilor și acum eu încep să simt de oarește timp că Încet, încet ne revenim la normal, adică în sensul să observăm când, când e toamnă, când e iarna afară, să ne mai uităm, să nu stăm mai cu nasul în, în trotuar, să mai vedem și profilurile clădirilor, să-l ascultăm și pe celălalt. Cred că încet, încet începem să ne revenim tocmai din cauza că am trăit o groză de traume din, din acel efect de turmă de unde am pornit noi cu discuția. Așa este, mi-a mi mi făcut o deosebită plăcere să vorbesc cu dumneavoastră M și sper să ne mai auzim și cu altă ocazie. Cu, cu tot vreau dragul, vreau. numai bine, toate, toate cele bune. La revedere! Vă vă a fost în direct un ascultător din Iași, și domnul Andrei care îi mulțumim, îl așteptăm și cu alte intervenții în alte emisiuni. Vom reveni la discuția atât de plăcută cu invitatul nostru de astăzi, domnul Ovid Lazar, imediat după un scurt moment de publicitate.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 Ora 12 și 13 minute Revenim în direct cu invitatul nostru Domnul uh, Ovidi Lazar Și o să-mi permit Cu orice risc Să citesc uh, Așa câteva gânduri Și spun așa Există un om care cunoaște mai bine decât mine Însumi hărțile mele interioare Le știe, le simte Uneori le presimte Navighează pe apele Din lăuntrul meu mai limpezi, mai tulburi Ca o pană de înger pe lacrima Unei lumânări Cine este aceasta? <laughs> <seamănă? laughs> uite ce înseamnă Investigația Din când în când Când mai am timp Sau între două Din preocupările mele actuale Adică teatru Și televiziunea Mai postez câte un gând Câte o stare Postarea respectivă face evident uh, Referință la soția mea Noi avem Curând o să facem 25 de ani De căsnicie Sunt 20, Eu nici nu îmi dau seama când au trecut Cei 25 de ani Mulțumesc, uh, mulțumesc râna. Ideea este că ea într-adevăr este Singurul om Din lumea asta care Cunoaște foarte bine reliefurile mele interioare, în toți acești 25 de ani am trecut și prin bune și prin rele, dar am fost mereu foarte, foarte aproape, am înțeles ce sunt, ăsta este lucru cel mai important și pe lângă acest lucru mi-a dărâit acești doi minunați copii, am fost tot timpul o familie foarte vie și foarte adevărată. Noi ne-am crescut copii, noi am uh, suportat și momentele de sărăcie și momentele de fericire și momentele de tristețe și momentele de neliniște. Uh, e foarte ciudat că este... E pur și simplu ea, e în lăuntru meu și uh, uneori mi se întâmplă un fenomen foarte ciudat. Suntem unul lângă altul și mi e foarte dor de ea. Exact cum se întâmplă... Ca să fiu foarte, foarte departe, plecat la colaborări, la congrese, la conferințe, și să simt, simt că este foarte aproape. De multe ori îmi fac sau îmi spun, fac anumite lucruri cu, cu, cu ea în minte, cu ea în gând și cer părerea, efectiv mental. Ce a fost absolut fabulos este că apropierea asta s-a produs în timp, s-a produs lent. Eu m-am îndrăgostit, deci eu am văzut-o. Eu cred că ești de, un veșnic de un de Da, de da, ta. indiscutabil. În primul rând de soția mea, dar eu, sunt în, eu mă îndrăgostesc foarte ușor Adică mă îndrăgostesc de peisaje, de, un anumit, de o anumită lumină de, de un. Păi uite, fiindcă vorbim de lumină, tu spui foarte frumos despre soția ta Este femeia om care a devenit axul de lumină al existenței da, mele Da, pentru că este foarte transparentă Iar avantajul că provine din, de undeva dintr-o zona neamțului de la vânători de neamți a copilărit într-un canton în, la, pe care l-am prins și eu am fost în, până acum vreo 20 de ani am fost acolo în mijlocul pădurii are o percepție cu totul cu totul special a trecerii timpurilor, a, a sărbătorilor a modului de a, de a simți miresmele. E, e cu totul și cu totul deosebită. Și asta spuneam că apropierea între noi s-a produs în timp și se produce în continuare. Adică eu, ea este convinsă, cum și de anumite și eu însumi sunt convins despre mine că nu mă cunoaște încă, pentru că eu însumi mă cunosc foarte Clar. bine. Pe ea o cunosc, dar o cunosc exact în măsura în care Așa cum cunoști aerul prin care treci Așa cum cunoști zilele și nopțile Pe care le treci Așa cum cunoști Lumea asta, cosmosul deci, în care te... ea ți-a îmbogățit cu Da, a fost singurul uh, om care a înțeles, care m-a înțeles Perfect și care e, e, Mie nu mi-a fost niciodată frică De singurătate mie, Eu nu am avut niciodată spaime Totdeauna am făcut Ce am vrut, am fost un om extrem de norocos, Am spus-o și o să o spun mereu Uh, nu m-am supus uh, convenționalismelor. Uh, greu a fost uneori, uneori, a fost foarte greu. Numai că am înțeles acest lucru și mi-a fost mereu foarte aproape, pentru că nu întotdeauna am avut perioade, Prin modul ăsta al meu de a, de a fi, nu am avut totdeauna perioade um, de armonie. Din potriva au fost momente destul de dificile. Dar simțind -o aproape, am trecut, adică simțind doar mine, nu aproape, simțind doar pur și simplu în mine, am trecut cu mult mai ușor. Tot spui foarte, foarte frumos. Este omul care atunci când am căzut mi-a șters sufletul său, mi-a șters cu sufletul său lacrimine și genunchii însângerați. Este omul care îmi cunoaște spațiile mei intime, le populează ferm, discret și blând, curățându-le de mucegaiul greșelilor. Sigur. De... Da, am făcut, eu recunosc că am făcut greșele Adică eu nu sunt tu, tu -am, faci, -am fost, Nu, nu, nu, eu sunt o persoană uh, uh, Cu abisalități Eu sunt o persoană cu uh, Ești un viu, din, ești un da, viu probabil, nu e... probabil Sigur, <laughs> sunt un om viu nu? Spuneam că sunt un tip neliniștit uh, Un tip care care îi place să uh, da, Să da, trăiască da. și să intre în pliurile profunde ale, ale vieții, mie îmi plac oamenii Eu iubesc oamenii Adică, Ești ușor atipic a, pentru vremurile noastre Nu știu cum reușești Posibil, să... dar cred că, că, că Probabil că și emite energii din un anumit da? fel da. Probabil că mie îmi place Animalul meu favorit e pinguinul De, de când eram mic wow. Probabil to -tocmai de pentru faptul de... că, tot, Și când am asta Mă fascinează Când se intră în, în iarna aia boreală Faptul că se adună toți La oaltă și cei care rămân în exterior suportă frigul, te, da, vântul, da, frigul, da. tot ce să... Și, și fac curândul. Da, da. Adică fac curândul. Faptul că sunt câțiva care trebuie să țină cumva, să păzească pe ceilalți și să faci curândul, mie mi se pare absolut fabulos. Eu cred că putem face ca oameni chestia asta și eu fac reflex, adică nu propun. Eu nu, nu mi-am propus niciodată să fiu bun sau deștept sau. de minte, una din devizele mele pe care v-am spus și voi, aia cu toți ne naștem deștepți, prosti <coughs> devenim pe parcurs. Și lupta mea și cu mine însumi și cu cei la care țin este să nu fim prosti. 24 de ore în 24 de ore, dar asta e altceva. În același timp, dincolo de activitatea regizorală, ești unul dintre inițiatorii programului Art School al Uniunii Oamenilor de Teatru din România Uniter, care are ca scop introducerea teatrului ca formă de educație în comunitățile de copii. De tot o formă de cunoaștere, Evident. Nu? Asta a fost unul din proiectele... Cred că sunt unul din puțini din, din, din teatru, din, din afara Bucureștiului, în practic unul din temitorii Uniterului, pentru că ideea cu fost al lui Ion Caramitru ne-a susținut foarte tare atunci, Tamara Buciucianu, că ne trebuia un loc unde să... Sediul Uniterului de atunci, 90 până în zilele noastre în, în fosta casa copiilor Ceaușescu, al lui Nicu și Zoe Ceaușescu, da. unde, evident, nu erau chiuvete de, de, de aur, nu erau... Era o casă absolut normală, foarte frumoasă, cu intrări diferite. Asta mi s-a părut absolut extraordinar, că Zoe intra pe o parte și... Uh, frate sup pe altă parte, dar la Zoe, să vedea că era plin de cărți, era foarte bine. Ei, în, în 91 sau 92, cred că am vorbit cu Pino, adică cu Ion Caramit, da, eu îi zic da. Pino, că nu știm de a mari de vreme. Ne, ne gândeam la proiecte. Bun, eram noi oamenii de teatru acolo, ne făceam fiecare profesia la Iași, la Cluj, la București, la... Craiova, la Târgu Muneș, dar ne gândeam și la proiecte din asta care să se lipească cumva de zona mai profundă și mai specială a condiției de om de teatru. Și așa a apărut acest art call, art school, că era mai bine în engleză. Nu știam nimic. Pinoameni sunt într-o bună zi, m-am gândit să facem o chestie, ne dau americanii niște bani să facem ceva cu copiii. Și am stat și m-am gândit bine și mi-am dat seama că și pentru mine, de când eram mic, a însemnat foarte mult. Primul spectacol de teatru pe care l-am văzut a fost absolut fabulos. Mi-a răsturnat lumea. Și atunci am gândit să mergem și tot uh, proiectul pilot l-am făcut la școala de la, de la Bucium. Pe vremea era Pintilier că ne-am adus aminte, director. Da? Și ce a fost extraordinar Este că am spus de la bun început domnule, Nu mergem într-o zonă cu copii Cu probleme de handicap Mergem la cei abandonați Și nu mergem la cei foarte mari Care sunt deja cât de cât articulați Mergem la comunitățile mici Deci am mers la clasele 1-4 Și la cei mici Vreau să -ți spun că experiența a, a fost absolut fabuloasă a. Pentru că am avut Atunci am avut o idee absolut extraordinară M-am întâlnit cu copiii el Am cerut tuturor dosarele pentru noi știm de că echipa mea am făcut-o cu Tatiana Ionesi, cu Teo Corban și cu Ion Sabdaru am fost aici la ea după care am fost cu ei în tabără la Poiana Sărată îi căram în spinare peste râu deci a fost cam filmele alea da. Destine, da. nebunea este că ei ne povesteau de multe ori despre părinții lor cum arată mama, cum arată tatăl și cu detalii fizionomice la un moment dat și noi ne abțineam Din răsputere să nu plângem Sau să nu ne trădăm Pentru că ei nu-și cunoașteau părinții. Ei fuseseră abandonați în gări În diferite locuri Deci ei își inventau mamele Și inventau tații Și era absolut îngrozitor Faptul că îi chema Era un băiețel pe care îl chema Ovidiu Băcauanu Că fusese lui în gara din barcău, Sau Loredana Ieșanu Pentru că era găsită în gara din Aș Problema cea mai extraordinară a fost faptul că eu le-am propus I-am pus pe actorii mei să le citească vrăjitorul din Oz. Și le-am zis că să facă o poveste ei înșiși. It's in the City.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 Ora 12 prezentam și 30 de minute prieteni, Revenim în direct și reluăm discuția cu Danoviț Laser. De la momentul acela al copilăriei. și experienței. Da, era vorba de proiectul acela cu art scoli și ce mi se pare mie interesant ca să să spun și ții, și ascultătorilor că mergând cu cei trei actori și cetindu-le noi vrăjitorul din oz la un moment dat pe lângă faptul că au ascultat absolut textul noi am spus hai să facem un soi de spectacol în care voi toți și încă o dată reamintesc faptul că erau copii de, de, de, de la preșcolari și la clasele 1-4. Și în funcție de abilități și de dorințele lor, i-am împărțit în echipe. Aveam echipa de scenariști, echipa de um, cântăreți, echipa de uh, scenografi, echipa de actori și așa mai departe. Ei s-au ales, ei au vrut întâi. Și bineînțeles că noi nu făceam altceva decât să le strânim Propriu zis, imaginația Modul lor de a fi, modul lor de a gândi Pentru mine, spectacolul acela Care a ieșit cu Vrăjitorul din Oza A fost, cred că, una din experiențele Esențiale Puțin m-a modificat acea experiență Pentru că acest spectacol a ieșit așa cum l-au vrut ei spectacolul era într-o sală, în sala lor de sport enormă, decorul era făcut din crinși de copaci luați de, de diferite feluri, cu, amestecat cu fân. Dar lucrul cel mai minunat, pe lângă faptul că ei cântau, leu era făcut, interpretat cu o ingenuitate absolut extraordinară. cea cel mai tare m-a fascinat, era un bățel pe care îl chema Alexandru, cred că era prin clasa a treia și avea o soră, care era încă la grădiniță. Și el mi-a zis la un moment dat că el știe cum trebuie făcut Costumul omului de tinichear Și el desenează -l. Eu vi pot desena, dar mai bine nu-l desenez Mai bine mă lăsați să-l fac zic, bine, Alexandru, și cât o să dureze? Păi cam două zile Și l-am lăsat să construiască uh, Costumul de uh, da. omului de tinichear ce a făcut, de fapt, și de drept? S-a dus la bucătărie, a vorbit cu toate bucătăresele și a luat uh, toate capacele de la borcanele cu compot, da, cu da. ghiveci așa mai departe. Le-a îndreptat și le-a legat între ele cu, uh, cu sârmă, în așa fel ca, încât a făcut o, ca un soi de uh, uh, zale, zale, și în față și în spate. Erau ca un, ca un plover practic. Până dincolo de genunchi. Ce era fascinant, pe lângă faptul că arătau rotunde, prindeau lumina foarte frumos, în mișcare ele și vibrau și scoteau un sunet anume, că era sunetul de tinică. Vreau să vă spun că și la studenți, și la masteran, și la doctorat, și peste tot, am spus că el a fost cel mai frumos costum de teatru pe care l-am văzut eu vreodată și la nașterea, conceperea și nașterea lui, am, am văzut vreodată. Deci copiii a fost absolut extraordinar. Îmi -am amintesc că la spectacolul respectiv au venit oameni de teatru, din, erau din Canada, venise caramitru cu oameni de teatru din Canada, din uh, Germania, din... Uh, au, plâns. După mai, uh, au plâns, efectiv, spectacolul avea un impact emoțional remarcabil. Au stat de vorbă cu copiii și după aceea m-au întrebat, bun, și ce să le dăm? Ei gândindu că probabil o să aibă nevoie de bani. Da. Eu discutasem între timp cu copiii, discutasem cu pintilie pe eu noi nu avem nevoie de bani, noi avem nevoie de paturi, de televizoare, de covoare, de așa însuși. Le-am spus lucrurile astea, asta țin minte că se întâmpla undeva către sfârșitul verii, nu, la începutul verii. Și către sfârșitul verii n-am să aud niciodată. M-a sunat uh, domnul Penciuc și domnul Domnule, veniți, vă rog frumos până la Buciundu. Eu m-am speriat, nu înțelegeam ce se întâmplă. La partea școlii, ele erau, o, o, o, a, e, cred că vreo 2-3 km de tiruri, pline cu uh, paturi, televizoare, covare. Deci, școala, în urma acelui act teatral, da. acelui da. proiect Art School a fost dotată și utilată din Germania, din, chiar și de dincolo, de ocean, deci toată lumea a trimis. A fost un lucru absolut extraordinar. Proiectul acesta s-a extins după aceea, l-au prelu preluat alți actori de la alte teatre țin minte că Marius Rogozinski a făcut lucruri minunate la Botoșani, la Teatrul din Constanța, deci el, el s-a extins și în general proiectele uniterului și atunci, ca și acum, au viață lungă Pentru că sunt proiecte care cum, nu cumva Care pur și simplu dau sens uh, condiție de om de teatru Pentru că teatru nu presupune numai această evadare din realitatea imediată Deci presupune chiar implicarea în realitatea imediată Dar implicarea așa cum știi ca om de teatru Adică cu sufletul și cu creativitatea Deci până urmă. la urmă am... Te cunoști pe tine însuți? Prin ceea ce ești, gândești Sigur, și Sigur, te, te, te descoperi, pentru că asta cred că e și unul cel mai important. Să te pe... de copil, cred că e cea o, care... Este e... esențială, este absolut esențială. Nu trebuie pierdută niciodată. dată. Brâncuș da. avea totul dreptate când spunea că în clipa în care nu mai suntem copii am murit, am. pentru că n-are niciun rost. Mi se pare o dovadă de supremă înătângie să ascunzi copilul de tine sau să-l dosești pe undeva prin ființa, prin ființa ta. Pentru că a la suprafață din când în când, sau bine, la mine eu îl scot și nesăbuit. <laughs> din, din, îl scot mai mereu. A nu scoate copilul din tine, este ca și cum ai, bă, te imortificai, rămâne așa da. într-un soi de bătrânoșenie okay. din aia convențională și... Care e doar stupide. aparentă, totuși, pentru Sigur, că care, e în... care spunea că e convențională, adică ține da. de nevo nevoia noastră de... De a fi, nu știu cum, eu nu cred că trebuie să fim... De a trăi excesiv, în etichete. De, exact, excesiv de serioși, da. pentru că seriozitatea dăunează grav instinctului <laughs> instinctul <laughs> vital. Da, după cum ați văzut, eu am tăcut, urmează publicitate. Apolonia Radio Dragi ascultători, este ora 12.36 de minute, într-o zi de vineri m-am lăsat cuprinsă de uh, această zicere a invitatului nostru de astăzi, domnul Vidul care îi mulțumim foarte, foarte mult din toată inima că a fost alături de noi și aș vrea de asemenea să ne promită că revine pentru că asta este doar o stârneală de, de vorbă și aș vrea să o continuăm și în alte emisiuni. Cunoașterea nu este pentru câteva minute, e un subiect mult mai vast. Cu tot dragul Ioana, și nu numai o promisiune, chiar îmi face o mai are plăcere pentru că sunt convins că avem ce ne spune unul altuia și sunt convins că cum, o, o, o, și modalitatea aceasta de a comunica urmă, da. sigur Să și cu cât suntem mai adevărați cu atâta suntem mai interesanți și mai apt de, de a trece dincolo de, de, a, de a trece prin aer către sufletele și către mințile celorlalți și promit sigur că voi veni cu mare drag Mulțumesc din toată inima și la mulți ani fiului tău Mulțumesc. să-l Mulțumesc să avem poate și prin preajma noastră, păi de cu... ce nu? Sigur că Așteptăm da. Așteptăm să, să, să aibă ma... experiența asta de radio. Da, da cred, că, cred că îi place, sigur îi place și amândoi copiii mei trăind într-un astfel de climat de iubire sunt foarte vii și foarte adevărați și comunicăm cu mare ușurință unii cu ceilalți, ne spunem totdeauna, fără ocolișuri, ce ne trece prin minte și prin suflet, adică este ceea ce cred eu și nu că declar eu acum, dar toate cunoștințele noastre spun că suntem o, o altfel de familie adică o familie din asta luminoasă și vie și foarte adevărată tocmai pentru că chiar ne spunem și ne mărturisim și neliniștile, și lucrurile bune, și lucrurile mai puțin bune, și în felul acesta ne creăm acel confort interior al adevărului, asumat ca modul de a trăi. Da, mă gândeam, în timp ce ne vorbea despre familie, la... Crăciunul care se apropie și încercam așa să-mi să imaginez cum, e, cum este la voi A, în casă de este, este o nebunie ce facem. <laughs> Toți suntem plini de inițiative <laughs> și de idei ca să ne facem surprize unii altora și totdeauna ne iese. Ne iese și atunci când nu ne iese pentru că avem și simțul umorului și ne dăm seama că uneori, că uneori chiar ne, ne surprindem une pe alții, dar ne egală măsură ne dăm seama că toate lucrurile pe care le facem le facem pentru că ne gândim intens și adevărat unii la alții și că avem nevoie unii de ceilalți că când, când ne mai dăm așa cu bățul în baltă ne amuzăm de uh, frumusețea cercurilor concentrice din balta respectivă dar e frumos de Crăciun și de ani de zile, deci de, de când au apărut ei, din 95, deci de 22 de ani, de la Matei după aia din 97, de la Mălina, deci toate, toate, mereu Crăciun a fost în familie. Și nu te rețin mai mult pentru că știu că ai suficient de multă treabă, dar nu pot să mă abțin, să nu l întreb pe Ovidul Lazar, omul și copilul, ce iar ar cere lui Moș Crăciun eu, eu, eu, de oră ani buni, adică de când au apărut fructele iubirii mele în destin, adică Marina și Matei și eu, Gabriela, eu niciodată nu, nu, nici, nici nu m-am gândit că aș vrea eu anume, m am gândit mereu ce și-ar -și dori ei, parte din prietenii mei, pentru că sunt oameni care știu totdeauna cam ce și-ar dori. La mine, cred că e în funcție de, de stările pe care le-am mi s-a să-mi doresc, uite, și m-au nimerit odată, să-mi doresc un stilou aparte și au găsit o, o firmă pe undeva prin Suceava și mi-a făcut un, un stilou din SIDEF uh, uh, uh, încrustat cu numele, uh, cu numele meu pe care îl port uh, așa ca pe Sfintele Moaște după mine. Adică, deci eu n-am uh, ceva anume. Nu-mi doresc mașini, nu-mi doresc uh, elicoptere, nu-mi doresc cărți, pixuri, stilouri, uh, uh, uh haine, încălțări, totul de nebunii. Adică Dacă îmi ne permit au... să spun că ești un om normal, da, contra de, să așteptărilor. De, de cât se poate de normal poate și de a, asta, nu știu, da, cam, cam asta. Bine, mai plecăm după Crăciun, mergem de obicei la socrii mei unde eu mă simt foarte bine și soția mea, cum nații mei, sunt absolut minunați, e o lume acolo în vânătoria aia de neamn unde pur și simplu plongez în, în, în alt timp în alt timp interior, un confort afectiv Uite, asta e, e un lucru pe care mi-l doresc să, să merg Crăciun acolo Speră moș să audem, da, da Și da. audem moș Crăciun, sigur da. și petrecem zile bune și frumoase acolo E locul tău de regăsire? Da, da, e, da, e un loc unde se creează așa un fel de echilibru interior Sunt în acord fin cu mine însumi și cu oamenii cei absolut minunați de acolo Așa să fie, așa-i dorim invitatului nostru de astăzi, domnul Ovidul Azăr, să împlinească Moș Crăciun această dorință pentru el și pentru familia minată pe care o are și vremea să fie bună în iarna asta, deși toți ne sperie că va fi o iarnă foarte geroasă. Noi suntem pregătiți, adică niciodată nu suntem pregătiți nu. referitor la aspectele astea ale vremii. Astăzi, în schimb, la Iași sunt 7 grade. Acum nu știm dacă toate sunt în același loc sau în același cartier, dar în principiu maxima va fi de 7, iar dacă se întâmplă să călătoriți, pentru că, iată, și invitatul nostru îi place să călătorească, trebuie să vă spunem că la București acum sunt 4 grade, la Craiova 6, Timișoara 10, iată Constanța, 12 grade, nu știu cum se întâmplă pe litoral, o întotdeauna mai cald decât la noi, Brașov 8 grade, Cluj-Napoca 6 grade. Și până la urma urmei, vremea este, așa cum o simțim noi în sufletele noastre, ceea ce vă spunem în emisiuni sunt doar puncte de reper, cel mai important este să ne oferim acest timp uh, pentru noi, în care să ne punem uh, întrebări și să ne cunoaștem, să spunem cine suntem, ce vrem, încotro mergem și mai ales uh, cu cine mergem, pentru că societatea asta, așa cum spunea și... O vide mai devreme e parcă pornit așa să ne, să ne schimbe caracterul. Mai sunt câțiva așa pe principiul păstrăvului care merge pe drumul lui și nu se întoarce. Dar să sperăm că rămânem, și vorba celui care a intrat în direct domnule Andrei, de astăzi, că rămânem buni. Că până la urmă asta e esența și de-aia ne place copilăria, că suntem atunci foarte buni și foarte sinceri și simpli și să ne reîndrăgosim în fiecare zi de lumea asta în care trăim, să o redescoperim de fapt, să ne mai uităm într-adevăr și către, către cer nu doar către pământ și pre preocupați de fiecare dată cu telefoanele mobile să mai vorbim unii cu alții în mod direct, nu prin uh, tot felul de rețele sociale și să mai avem poate timp să ne ascultăm unii pe alții și poate atunci o să înțelegem că luna în care trăim este chiar frumoasă. De ce nu? Vă lăsăm în compania muzicii. Este ora 12.45 de minute. Ascultați Apolonia Radio. <fie> It's I did it. I do this. on this. Da, până la urmă să e frumusețea unei emisiuni în direct. Se pare că cineva începe să se bucure cam devreme și aparatura asta ne aduce din când în când surprizele de rigoare. Dar poate că în felul acesta avem timp să spunem câte ceva despre, că tot vorbeam de astre, să vedem ce ne ofer astăzi. O să începem cu Scorpionul și o să spunem că astăzi, într-o zi de vineri, un început de weekend, deci să fim cât se poate de fericiți, Scorpionul o să aibă parte de cineva care va apărea brusc în viața lui și care o să fie o prezență magică, o să vă facă să uitați de greutăți, de stresuri, o să fie o reală bucurie. Săgetător, un anturaj tânăr care se ține scai de voi o să vă imprime o stare bună, o să aveți inspirație, o să deveniți creativi. La Capricorn, e posibil să plecați pe undeva cu grupul și să vă vedeți mai des, cel puțin în perioada asta, să desfășurați activități deconectante. Vărsător! O să, dați întâlnire, o să vă dați întâlnire zilele acestea cu niște co de afaceri să repuneți pe tapet o acțiune în folosul comunității, căci aveți destulă de energie pentru așa ceva. Pești, un eveniment mondan în oraș care adună pe prietenii voștri și vreți să fiți și voi de față că poate aveți ceva de spus sau de făcut. Cineva din afara țării vă caută, vă cheamă în vizită și o să vă luați câteva zile libere înainte sau după weekend. Să plecați pe acolo sau vă înțelegeți să vină o persoană în vizită la voi. Berbec E posibil să luați niște bani, poate ați cerut o suplimentare de credit și o să vă ajute să luați ce trebuie pentru ai voștri. O să negociați la sânge cu un angajator ca să obțineți ce considerați că meritați, să n-aveți ce regreta după aceea. Taur se poate să aveți de-a face cu sfera notariatelor, să legalizați ceva acte, să vi se recunoască și în scris, nu numai verbal, drepturile. Întâlniri care pot aduce rezolvări atât în plan profesional cât și personal și o să aveți o mai mare deschidere spre nou și o să vă reinventați. Gemeni, astăzi poate vreți, fără voința voastră, să creați niște motive care pot duce la gerolzie, aveți grijă, asta va adăuna relație de cuplu, așa că mai bine vorbiți deschis cu partenerul dumneavoastră. RAC. Noutăți în sfera sentimentală se poate să faceți cunoștință cu cineva care se simte atras de voi în grupul cu care ieșiți pe la evenimente festive. O să mai faceți niște modificări în locuință și o să vă coste, dar se pare că ați mai strâns niște bani tocmai pentru ca să faceți aceste lucruri și o să fiți încântați de rezultate. Leu. Poate ați comanda vreo piesă de mobilier și vine firma respectivă să vă monteze, să sporiți gradul de confort de acasă. Fecioară. Se poate să cheltuiți mai mult decât v-ați propus ca să umpleți camera cu tot ce trebuie pentru iarnă și se poate să mai faceți și mâine astfel de cumpărături. Balanța o să vi se dea niște sporuri salariale și o să vă completați veniturile, să aveți și pentru ieșirile din weekend, să vă puteți plimba, aveți o energie suplimentară și puteți face multe lucruri pe care până acum le-ați tot evitat. Deci, dragi ascultători, numai lucruri bune așa din, din partea astrelor, să... Aveți un weekend cât mai frumos cu putință, să vă oferiți timp pentru cei din jur, pentru că până la urmă, în momentul în care dăruiești din toată inima, așa se întâmplă să și primești înapoi și dacă aveți timp, gândiți-vă la îndemnul Socrate, cunoaște-te pe tine însuți. Astfel încât să știm și noi că, indiferent cu tot ce avem bun sau rău, frumos sau rât în noi, valoros sau nu valoros, omul poate contribui la transformarea lumii în care trăiește și... Bineînțeles, să nu uităm faptul că orașul nostru începe încet, încet să aibă acel aspect de sărbători, încep să se monteze luminile pentru perioadele premergătoare Crăciunului. Copiii își fac acele liste către moș Crăciun. Am să-mi permit să vă spun că și eu îmi doresc de Crăciun, să fiu alături de oamenii dragi, să fiu sănătoasă, lucru care vi-l doresc și vouă, dragi ascultători. Pentru ediția de mâine a emisiunii Masa de Prânz, nu uitați, pentru a intra în direct, numărul de telefon din producție este 0332 Dacă astăzi am avut... Ocazia să, să stăm de vorbă, să începem de fapt un dialog cu domnul Videlazăr. Vom continua aceste uh, serii de uh, discuții uh, din suflet, așa că între prieteni la la masă sperăm că meniul de astăzi uh, v-a plăcut, așa încât uh, mai departe uh, nu facem altceva decât uh, să așteptăm uh, opiniile voastre și întrebările voastre. Uh, pe Facebook sau la telefonul 0332 803588. Sunt Ioana Nedelcu și acesta a fost pentru astăzi modul nostru de a vă spune că vă iubim.